în cer și pe pământ, el și sfânt. Din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine, iubiți ascultători, programul I-003 adus prin preotul Valeriu. Meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu, pe care am început-o de curând, se află astăzi în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, din care avem câteva gânduri încă în legătură cu versetul 1. Cu prilejul acestui verset, am avut o serie de gânduri. Cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează. În curând, după ce mai întâi, însă, vom citi un nou episod din cartea din povestirea lui Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume. L-am lăsat pe moarți, eroul povestirii noastre, dereticând coliba așa cum se pricepea, rușinat fiind de exemplu pe care i l-au oferit rândunelele. Și dacă am fost atenți, ne amintim că, în timp ce el lucra pe acolo, Nevasta groparului a trecut pe lângă el, l-a lăudat și i-a spus, într-adevăr îți place curățenia. Astăzi aflăm că, a doua zi, când s-a întors acasă, moarți rămase mut de uimire, nici nu-i venea să creadă. Atât pridvorul cât și camera erau zugrăvite cu roșu și verde, de bucurie venea ba să râdă, ba să plângă. Ce se întâmplase? Ei bine, nevasta groparului l-a lăudat pe resei. Aceasta a spus la alte femei din sat, așa că au venit în lipsa lui la colibă și au văruit-o frumos, iar pe afară au tras chiar și un brâul lat. Nici bărbații lor nu s-au lăsat mai prejos. Au acoperit colibă cu paie, comuna a dat niște ferestre noi, groparul, în zilele când nu era băut, i-a reparat masa veche, canapeaua și patul vechi. Judecătorul însuși și a trimis un balot de paie de prima caritate. N-a moarți, acum ești bun de însurat, glumeau bărbații. Coliba era într-adevăr pusă la punct, dar undeva, în colțul tainic al sufletului său, moarți se simțea mult mai bine în mijlocul naturii. Ce frumusețe de bazm se întindea cât vezi cu ochii! La stânga se întindea pădurea de fagi, la dreapta cea de stejari. El, la mijloc, pe o stâncă, trona ca un rege, veghind și dirijându-și turma cu glasul său dulce. Când sufla vântul din partea pădurii, aduceau un plăcut miros de rășină, iar când era liniște, parcă doineau pădurile. Un freamă de șoapte, foșnetul frunzelor, iar toamna, la căderea frunzelor ruginite, copacii intonau o cântare a morții. La de stâncilor, ca un covor întins, împodobit cu diferite flori, zâmbeau livezile. Ca o panglică de argint, sursura un pârâiaș. Vara, afinele, și zmeura îți băiau gura și ochii nu o minunându-se de atâtea frumuseți. Când turma păștea liniștită, moarți împletea tot felul de obiecte din uiele. A început cu mături, apoi s-a apucat de coșuri care erau folosite la protejarea croștilor cu pui. Mai târziu a făcut coșuri pentru brânză. În fiecare zi ducea câte ceva acasă. Femeile îl plăteau care cum le răsa inima. El strângea fiecare bănuți. Nu poți ști niciodată ce se poate întâmpla, obișnuia să spună moarți, Bani albi pentru zile negre. Uneori rămânea dus pe gânduri, mâinile îndemânatice se opreau din împletit. O mare nedumerire stăruia tot mai mult în sufletul său. De când oare iau oare aceste splendori? De când lumea? Dacă nu, atunci cine le-a făcut? Cine a poruncit soarelui ca dimineața să se scoale, iar după masă să se culce? Poate acel Dumnezeu despre care vorbea judecătorul la vreo căsătorie? Acela despre care zic femeile când moare cineva, bun e Dumnezeu că l-a luat? Dar unde e Dumnezeu? Unde se duc oamenii când mor? Poate acolo s-a dus și mama mea. Dacă toate aceste minunății au fost create de el, atunci este foarte înțelept și bun. Pentru că, iată ce înțeleg, sunt toate făcute. Unele plante sunt făcute pentru a fi mâncate, altele pentru medicamente. Unele iubesc umbra și Dumnezeu le-a plantat sub tufe. Altele stau la soare. Când ploaie totul învie. Dar nici prea multă ploaie nu e bună, atunci trimite soarele și vântul. Dar cum o fi putut să le facă pe toate așa de bine? Desigur că este un domn mare și înțelept Oare și acolo unde se duc oamenii când mor, pământul este tot așa de frumos? Atunci când stăpâna era pe moarte, i s-a pus bani în mână pentru trecere Ce fel de trecere? Peste ce se trece? O fi vreo apă mare? Dar cine trece oamenii dincolo? Și iată că cu prilejul acestei mormântări, după un timp s-a cerut liniște Nimeni nu mai mișca Atunci s-a spus pentru ca sufletul să aibă o dihnă. Apoi s-a copt pâine, ca mirosul să umple casa și ca sufletul să aibă pace. Vai, dar de ce nu are oare pace sufletul? S-ar putea că la Dumnezeu să nu fie tot așa de frumos ca aici? Noiane de astfel de gânduri îl frământau pe bietul băiat. Ar fi vrut și el să întrebe pe cineva, dar n-avea pe cine. Lăsându-l pe bietul moarți cu gândurile lui, la care vom afla în curând că și-a găsit răspunsuri, ne vom îndrepta, iubiți ascultători, către textul lecțiunii noastre de astăzi, nu înainte de a face însă o scurtă observație. Am văzut că moarți, când a venit prima dată la colibă, a găsit-o atât de ruinată, încât i-a umplut inima de tulburare și de amărăciune, s-a pus jos și a început să plângă. În momentul în care însă a văzut rândunelele acelea refăcându-și cuibul, S-a întremat și el s-a înviorat și s-a apucat să le urmeze exemplu, lucrând și el la îmbunătățirea locuinței sale. După ce a început el, dar numai după ce a început el să lucreze, să facă tot ce putea el, deși nu avea bani să văruiască, nu avea bani să facă nimic îmbunătățiri, putea numai cu un de mătură care a găsit să măture, este văzut de nevasta groparului, care trecând pe lângă el, l-a și lăudat încă spunându-i, îți place curățenia, nu-i așa? Văzându-l că dorește să aibă o locuință mai bună, dar nu are posibilitate, așa cum am aflat din povestire, nevasta agroparului s-a dus să a mai sfătuit cu alte câteva femei în sat și în lipsa lui au venit de au făcut o curățenie cum nu și-ar fi putut el nici închipui. Mai mult decât atât, bărbații au venit și au dres coliba și au făcut dintr-o colibă de o locuință de mai mare frumusețea pentru el. Aceasta este o lecțiune deosebit de importantă pe care o putem aplica vieților noastre spirituale și anume Domnul Iisus spune mereu, dacă voiește cineva să vină la mine, eu îi voi da, eu îl voi face fericit. Numai după ce noi spunem, da, Doamne Iisuse, vreau, numai după aceea vine Domnul Iisus și face o lucrare în sufletul nostru pe care niciodată n-am fi putut o bănui. Dacă mulțim de oameni se duc în iad, nu se duc acolo pentru că n-ar fi putut să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că n-au putut face nimic pentru mântuirea lor, deși aceasta este adevărat. Dar ei se duc acolo pentru că n-au vrut să facă nimic pentru mântuirea lor, pentru că n-au făcut ceea ce puteau ei. Și anume, la fel ca moarți, el s-a servit de ce a avut la îndemână. De, de și-a făcut curat. Ce trebuie să facă oamenii? Să se servească de ce au la îndemână. Și anume, să spună, da, doamnei Iisuse, vreau. În momentul în care ai spus, da, doamnei Iisuse, vreau, și te declar de acord cu el în tot ce spune el Vine el și cum au venit femeile din sat și bărbații și au dres locuința bietului ciobănaș, așa cum nu și-a putut-o visa el, așa vine Domnul Isus după ce noi am spus, da, Doamne Isuse, vreau vino și făcurat, și ne dă el o inimă nouă și minunată, o locuință nu ca alul moarți, ci o locuință veșnică, o locuință și o bucurie în care intrăm chiar de pe acum. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să înțelegem bine acest adevăr și cu ocazia mesajului care îl avem înainte și tot să spunem da, vino și în viața noastră și lucrează tot ce-ți place ție, spre slava ta și bucuria noastră. Amin. A viața, ți tot am de acum, până-n cu iubire să slujesc. O, Iisuse, știu prea bine ca ta jen. Tine, cu de a Domnul, ca toți ascultătorii iubiți a acestei emisiuni, să fim veșnic lângă El, să ne întâlnim acolo și să ne bucurăm de lucrarea minunată pe care a făcut-o acum pe Pământ, chiar și prin aceste emisiuni, chemându-ne la El și dându-ne viața sa veșnică. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Ioan la capitolul 1 cu versetul 1. Așa cum am amintit și în deschidere, am avut o serie de gânduri cărora le adăugăm pe cele ce urmează cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și numai puțin adevărat și prin bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să le ascultați. Domnul să binecuvinteze timpul acesta pe care l-ați luat să-l ascultați, să vi-l răsplătească din plin, având grijă de toate celelalte ocupațiuni pe care le-ați fi putut îndeplini în această perioadă. La început era cuvântul. Am amintit deja în încheierea programului trecut că în ebraică, pentru acest termen, cuvânt, se află un alt termen numit davar, ceea ce înseamnă realitate și lucru. Așadar putem citi astfel. La început era realitatea. Cuvântul s-a făcut trup. Dacă cuvântul nu este realitate, nu are niciun sens. Un credincios, lipsit de la adunarea de rugăciune, în schimb a trimis pe cineva cu doi saci cu făină spunând «Mi-am trimis rugăciunea în saci. Printre rugăciunile pentru ajutorarea săracilor, aceasta e cea mai reală. Câți dintre noi nu se roagă pentru săracii din Africa?» Dar pentru vecinul lui care n-are ce pune pe masă, nu-i dă nicio coajă de pâine. La început era cuvântul, logosul. De la termenul logos vine cuvântul logică. Trebuie să fii logic în gândirea și atitudinea ta, dragul meu, dacă vrei să placi logosului, adică Domnului Hristos. În originalul grecesc al versetului din roman 12 cu 1, scrie că trebuie să aducem Domnului o slujbă logică. Ucenicului lui Hristos îi se cere claritate în gândire, să se străduiască, să gândească logic. Cuvântul ne spune aici și cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul, Logosul Hristos, era cu Dumnezeu pentru că era Dumnezeu. Era de aceeași fire, de aceeași natură cu Dumnezeu. Naturile deosebite nu pot sta împreună, ci se resping. Un credincios, Richard Vonbrand spune așa. Noi credem că la începutul creațiunii a fost cuvântul. Creațiunea este un templu uriaș. Și cum la începutul fiecarei adunări creștine este cuvântul unui vestitor al Evangheliei, așa a fost și la începutul templului creațiunii. Isus este cuvântul întrupat. După cum cuvintele sunt mijloacele de comunicare între oameni, Isus este mijlocul de comunicare între om și Dumnezeu. Frumos și limpede, a scris și Sfântul Ioan al Crucii. El zice așa, Un singur cuvânt a spus Tatăl Veșnic, și anume, pe Fiul Său, și pe acesta îl spune mereu în tăcere veșnică. Și cuvântul acesta trebuie să fie ascultat de suflet în tăcere. Dumnezeu Tatăl a spus cuvântul Său pentru ca prin El să se facă tot ce se vede și tot ce nu se vede. A spus cuvântul Său pentru mine." ca eu să exist și trupește și duhovnicește. A spus cuvântul care era în sine pentru a se descoperi în afară cine este el. A spus cuvântul său, a făcut să țâșnească din sine ca să mi dea mie. Când cuvântul Hristos era numai cu Dumnezeu, nu era încă și proprietatea mea. O, ce har! Domnul Iisus cuvântul s-a întrupat ca să poată deveni proprietatea mea dacă vreau să-l iau eu prin credință. El n-a avut nevoie de întrupare, ci a făcut lucrul acesta pentru mine. Cum răspund eu la o asemenea dăruire din partea Fiului lui Dumnezeu? Iată o mare întrebare. Cuvântul era cu Dumnezeu. Numai Sfântul Evanghelist Ioan numește pe Domnul Isus Dumnezeu. Dumnezeu, Theos, în limba greacă, Înseamnă întâlmăcire tainicul, misteriosul. Oricât m-aș trudi eu cu mintea mea mărginită să pătrund tot înțelesul lui Dumnezeu al cuvântului său, pe Domnul Isus Hristos, pentru mine rămâne mare și adâncă taină. Prin credință însă pot pătrunde în această taină nu pentru a face altceva, ci pentru ca să mă închin și să-i aduc slavă. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Când Dumnezeu este la începutul vieții mele de fiecare clipă, la începutul gândurilor și planurilor mele, la începutul vorbelor și lucrărilor mele, să nu mă tem de rătăcire și înfrângere. Tot răul din viața mea vine de aici. La începutul oricărei mișcări nu pun pe Dumnezeu și cuvântul său. Pentru că, după cum știm, cuvântul lui Dumnezeu este însuși Domnul Isus Hristos, înseamnă deci că tot ce a avut Dumnezeu să spună este Domnul Isus Christos. Când vorbim între noi, avem atâtea gânduri, atâtea lucruri de spus, Dumnezeu însă are un singur lucru, Domnul Isus Hristos, căci El este tot ce are mai scump și mai plăcut Dumnezeu. Acesta este fiul meu preubit, în care mi găsesc toată plăcerea mea, a spus Dumnezeu când a deschis cerul des în legătură cu Domnul Isus, la marcul 1 cu 11. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura, cartea aceasta atât de mare nu înseamnă că a vrut să ne spună multe lucruri, căci întreaga Scriptură cuprinde pe Domnul Isus Hristos. Noi citim Sfânta Scriptură și păstrăm multe lucruri din ea. Dumnezeu ar vrea să păstrăm însă un singur lucru, dar să-L păstrăm bine și să-L cunoaștem bine, și anume pe Domnul Isus Hristos, căci acesta este cuvântul Său. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu și cuvântul său, care este Domnul Isus Hristos în veci. Amin. Versetul următor de la Ioan capitolul 1 este versetul 2, în care apostolul Ioane spune, El era la început cu Dumnezeu. Iubiților, adevărul este simplu. Lucrurile sunt limpezi dar inimile curate înțeleg adevărul. Cuvântul, Logosul Iisus Hristos, era cu Dumnezeu când a avut loc începutul. Citim la proverbe, Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața dâncului, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucrul lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui. Textul acesta este la Proverbe 8, versetele 20 și 7 până la 30. După cum se știe, Domnul Isus este cuvântul. El era cu Dumnezeu. Prin aceste cuvinte aflăm că persoana Domnului Isus a Fiului lui Dumnezeu exista din veșnicie. El n-a avut început. Deși după firea sa era Dumnezeu, totuși ca persoană era deosebit de Dumnezeu. El n-a avut început decât ca om. Numai ca om! El n-a existat decât de la nașterea sa, pentru că numai atunci s-a făcut trup. El însă era la început cu Dumnezeu. Domnul Isus, ca fiu născut din tatăl, n-a fost niciodată singur, n-a plănuit nimic singur și n-a lucrat nimic singur, ci totul și totdeauna cu Dumnezeu. De mare însemnătate este în versetul de mai sus cuvântul cu. Ce mult avem noi credincioși de învățat de aici! El era cu Dumnezeu. Și dacă Domnul Isus n-a fost niciodată singur, ci întotdeauna cu Dumnezeu Tatăl, oare cum trebuie să fim noi, copiii lui Dumnezeu? Adevărata viață de neprihănire, de roadă și de biruință se află numai în strânsă, dulce și neîntreruptă părtășie cu Dumnezeu. După cum Domnul Isus nu poate să-și trăiască viața despărțit de Tatăl, pentru că în Tatăl își are izvorul întreaga lui ființă, tot așa și noi nu putem să ne trăim adevărata viață de făptură noi, decât rămânând în Domnul Isus și prin El în Tatăl. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic, ne spune Domnul Isus în Ioan 15. Faptul că Domnul Isus este necurmat cu Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a spus și spune, Tu ești Fiul meu preiubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Ce poate spune Dumnezeu despre noi? El ne-a creat ca să fim spre bucurie și plăcere. Numai când suntem cu El, trăim adevărata viață spre folosului și al semenilor noștri. În versetul 3, în continuare, Evanghelistul Ioan ne spune următoarele. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Prin cuvântul care era, este și va fi cu Dumnezeu, adică prin Domnul Isus Hristos, Logosul, au fost făcute toate, și cele văzute, și cele nevăzute, și viața noastră fizică, și viața noastră cea nouă spirituală. Nimic din ce se vede și din ce nu se vede n-a fost făcut fără cuvânt, fără Isus Hristos. În Cartea afacerii, capitolul 1 cu versetul 1, citim la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acolo se spune, deci, că Dumnezeu a creat. Aici, creațiunea este pusă pe seama cuvântului, deoarece cuvântul era Dumnezeu, deși deosebit de Dumnezeu, lucru pe care îl dovedește Scriptura, unde Dumnezeu zice, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, sau... Haideți să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba. Este la face 11,7. cu 7. Dumnezeu vorbește la plural, arătând prin aceasta că cele două persoane ale Dumnezeirii, deși una, sunt totuși deosebite. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Duhovnicește luând lucrurile. Tot ceea ce se face fără Dumnezeu, fără cuvântul Său, adică fără Domnul Iisus Hristos, este numai spre păcat, întuneric și moarte. Noi toți facem ceva în fiecare zi. Întrebarea este, cum facem? Facem prin cuvânt, prin Hristos? Numai satana face lucruri fără Dumnezeu și fără cuvântul Său, pentru că el este vrăjmașul lui Dumnezeu. Mare atenție! Ca să nu ne facem părtași satanei, ca să nu devenim vrăjmași lui Dumnezeu, să nu facem nimic fără cuvântul său scris, căci cuvântul său scris este însuși Domnul Isus Hristos. Să le pădăm din noi și de rângă noi tot ce nu este din cuvântul scris al lui Dumnezeu, când este vorba de învățătura și de practică de trăire, pentru ca să nu devenim vrăjmașii lui. Viața de biruință și de roadă binecuvântată trăim numai atunci când toate lucrurile din noi, din gândirea, trăirea și lucrarea noastră, sunt făcute prin cuvântul lui Dumnezeu, izvorâte din el, când putem spune limpede, nimic din ce este în noi nu este fără cuvânt. Slăvit să fie Domnul! În continuare, în versetul 4, Evanghelistul Ioan, la capitolul 1, ne spune În el era viața și viața era lumina oamenilor. În limba ebraică nu există cuvântul viață, ci vieți adică pluralul. Aceasta ar însemna că toate treptele vieții se află în cuvântul lui Dumnezeu Isus Hristos. Cine zice că este în Hristos, trebuie să arate acest lucru prin viață. În el este, era viața. Prin viața lui Hristos din mine, adică prin felul lui de a fi pe care l-am primit la nașterea din nou prin credință, dovedesc limpede că sunt în Hristos. După cum la început era Cuvântul, deci cuvântul n-a fost făcut în timp, tot așa în el cuvântul era viața. Aceasta n-a fost făcută în timp. Așadar, cuvântul era sau este cu Dumnezeu și cuvântul era sau este Dumnezeu. Tot așa și viața. Ea era, este cu Dumnezeu și viața era și este Dumnezeu. Atât viața fizică materială cât și viața spirituală, N-a fost creată, ci ea au existat din totdeauna fiind în Dumnezeu și el, izvorul vieții, o pune în felurite forme după buna plăcere a voiei sale. Științific vorbind despre viața fizică din cele peste 90 de elemente la dispoziție în natură pentru construcție, viața folosește doar șase în mod substanțial. Acestea sunt principalele elemente care se găsesc pretutindeni în structura moleculară a vieții în tot timpul istoriei ei pe pământ. Acestea sunt carbonul, oxigenul, hidrogenul, azotul, sulful și fosforul. Alte elemente, cum ar fi metalele, sunt folosite doar în cantități infime. Aceste elemente, de fapt, sunt folosite mai mult ca ambalaj în care este turnată viața. Cartea Sfântă spune că după ce Dumnezeu a făcut pe om din țărânea pământului, adică din elementele amintite mai sus, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Elementele erau adunate și zidite, dar viața a venit după aceea. Ceea ce spune știința astăzi despre viață nu e altceva decât arătarea elementelor, în care a fost turnată viața și câteva manifestări ale vieții. O definiție, o definiție mai satisfăcătoare a vieții încă nu s-a dat, deși s-au încercat multe. Dicționarul explicativ al limbii române de la anul 1975, definind viața, zice Este o formă superioară de mișcare a materiei. Filozoful Lucian Blaga, întrebând ce este cântecul de fluier, își răspunde singur este vânt organizat. Vine însă întrebarea. Cum se organizează vântul ca să intre în fuier și să nască o melodie? Academicianul român, Makovski, la întrebarea ce este viața, răspunde în felul următor. Deocamdată știința nu a descoperit natura vieții și de aceea încă nu s-a ajuns la definiția ei. Despre aceasta putem citi în definiția vieții din ziarul magazinul datat cu data de 29 decembrie 1979, pagina 3. Vezi și în meditația la 1 Ioan 1 cu 2 multe definiții ale vieții. Adefărat zicea și învățatul Nicolae Iorga când spunea orice cercetări științifice asupra vieții seamănă numai cu studiul săgeții fără a descoperi arcul care o aruncă. Viața este o realitate puternică, deși omul nu poate defini, nu poate explica în mod științific. Viața este o taină și totuși nu. Trebuie privită însă cu ochiul științei care trece prin lumina credinței. Nu poți trece pe lângă o clădire și să gândești, dacă ai mintea sănătoasă, că ea s-ar fi construit singură. Înțelegi tainele gândindu-te la arhitectul care a conceput-o. Tot așa stau lucrurile cu viața, așa sunt și ființele vii. Dumnezeu este izvorul vieții. El este arhitectul tuturor ființelor vii și celor fizice, cât și celor spirituale. Dea Domnul ca toți să-l recunoaștem ca stăpân și creator al nostru. Încheierea programului I-003 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, o vom marca, iubiți ascultători, prin citirea poeziei Pentru Tine, care este un fel de juruință făcută de poet și împreună cu el, toți cei care ascultăm putem să facem lucrul acesta, urmată de o melodie. Pentru tine vreau, Isuse, toată viața să trăiesc, adevărul tău în lume și al tău nume să-l vestesc. Pentru tine vreau, Iisuse, toată viața să mă lupt până în clipa sfântă în care lanțul tare fi va rupt. Pentru tine vreau, Iisuse, să înving orice suferinți, am ales a jertfei cale pentru a tale biruinți. Pentru tine aș vrea, Iisuse, să trăiesc, să cânt, să mor, să vestesc ca tale sfinte dulci cuvinte tuturor. Pentru tine, căci Isuse tot ce am de mi-aș jertfi, n-am să-ți pot cu viața toată niciodată răsplăti. Amin.